Thank <laughs> you.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 tafakari iliyotangulia ilituambia maana ya mapokeo na jinsi Yesu alivyokemea Mafarisayo kwa kuvunja amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yao na tuliambiwa hata sisi leo tunayo mapokeo yetu katika ngazi mbalimbali mbali, zikiwepo za kifamilia kijamii kidini na hata kidhehebu mapokeo yanayovunja amri ya Mungu hata sisi leo tunayo mapokeo yetu katika ngazi mbalimbali mbali. zikiwepo za kifamilia, kijamii, kidini na hata kithehebu. Mapokeo yanayovunja amri ya Mungu. Mapokeo hayo yamekuwa mlango mkubwa unaompa shetani nafasi ya kuendelea kuwateka watu na kuwatesa. Mapokeo hayo ya wazee tuliyorithi Yamekuwa mlango mkubwa na no umpa shetani nafasi ya kuendelea kuwateka watu na kuwatesa. Na kwa kuwa yanasimamiwa kwa ukali kana kwamba ni lazima kuyashika, yamegeuka kwa mizigo mizito ambao hata wale wanaoyaagiza wenyewe hawayatendi. Na kwa kuwa yanasimamiwa kwa ukali kana kwamba ni lazima kuyashika Yamegeuka kuwa mizigo mizito ambayo hata wale wanaoyaagiza wenyewe hawayatendi. Hilo ndilo lililomfanya Yesu awaite Mafarisayo wanafiki. Hilo ndilo lililofanya Yesu awaite Mafarisayo wanafiki. kwa kuwa wao ufunga mizigo mizito na kuatwika watu mabegani mwao wasitaki wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Wao ufunga mizigo mizito na kuatwika watu mabegani mwao wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao imeandikwa hivyo katika kitabu cha matayo sura ya 23 na mstari wa rafiki mpendwa mapokeo hutokea pale amri ya Mungu inapochanganywa na mawazo ya mtu au watu wenye nia ya kutimiza maslahi yao binafsi au maslahi ya kikundi cha watu fulani. Mapokeo hutokea pale amri ya Mungu inapochanganywa na mawazo ya mtu au watu wenye nia ya kutimiza maslahi yao binafsi au maslahi ya kikundi cha watu fulani. Nia hiyo inaweza kuwa ni kujitafutia utukufu au kujiongezea kipato. Nia hiyo inaweza kuwa ni kujitafutia utukufu au kujiongezea kipato. Kwa upande wa Mafarisayo ilikuwa ni kujitafutia utukufu binafsi. Kwa upande wa Mafarisayo, ilikuwa ni kujitafutia utukufu binafsi. Yesu alisema, "Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu, na kwa kuwa hupanua hirizi zao, huongeza matamvua yao. Hupenda viti vya mbele katika karamu na kuketi mbele katika masinagogi, na kusalimiwa masokoni na kuitwa na watu rabi. Wao matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu kwa kuwa hupanua herizi zao huongeza matamvua yao. Hupenda viti vya mbele katika karamu na kuketi mbele katika masinagogi na kusalimiwa na watu na kuitwa na watu rabi. Imeandikwa hivyo katika kitabu cha Injili ya matayo sura ya 23 mstari wa hadi wa saba. Rafiki mpendwa, maandiko yanatufunulia jinsi Yesu alivyoishi, kufuata amri ya Mungu ya upendo na huruma, na kuachana na mapokeo ya wazee yaliyoangalia sheria pasipo kujali upendo na huruma. Maandiko yanatufunulia jinsi Yesu alivyoishi kufuata amri ya Mungu ya upendo na huruma, na kuachana na mapokeo ya wazee yaliyoangalia sheria pasipo kujali upendo na huruma. Na hapo ndipo alipopishana sana na Mafarisayo. Hapo ndipo alipopishana sana na Mafarisayo. Aliwashangaa sana jinsi walivyasisitiza mapokeo ya, ya wazee kuliko amri ya Mungu. Aliwashangaa walivyosisitiza mapokeo ya wazee kuliko amri ya Mungu. Kwa mfano hilo la kunawa mikono. Tunaambiwa Mafarisayo na Wayahudi wote wasiponawa mikono mpaka kiwiko hawali wakishika mapokeo ya wazee wao tena wakitoka sokoni wasipotawadha hawali na yako mambo mengine walioyapokea kuyashika kama kuosha vikombe na midumu na vyombo vya shaba Wayahudi wote wasiponaa mikono mpaka kiwiko hawali wakishika mapokeo ya wazee wao tena wakitoka sokoni wasipotawadha hawali na yako mambo mengine walioyapokea waliopokea kuyashika kama kuosha vikombe na midumu na vyombo vya shaba. Nimesoma Marko sura ya saba, mstari wa na wanne. Mafarisayo waliasisitiza mapokeo hayo ya wazee zaidi na kuyasimamia kana kwamba ni amri ya Mungu. Mafarisayo waliasisitiza mapokeo hayo ya wazee zaidi na kuyasimamia kana kwamba ni amri ya Mungu. Lakini Yesu hakujihusisha nayo hakujihusisha na hayo mapokeo kwa kuwa yalikuwa hayazingatii amri ya Mungu Yesu hakujihusisha na hayo mapokeo kwa kuwa yalikuwa hayazingatii amri ya Mungu imeandikwa Yesu alipokuwa akinena farisayo mmoja alimuita aje kwake ali chakula akaingia akaketi chakulani Far, farisayo huyo alipomuona Alistaajabu kwa sababu Yesu hakunawa kabla ya kula kwa staili hiyo ya kifarisaio. Bwana akamwambia, "Ninyi mafarisayo, mwasafisha kikombe na saani kwa nje, lakini ndani yenu mmejaa unyang'anyi na uovu." Farisayo huyo alipomuona, alistaajabu kwa sababu Yesu hakunawa kabla ya chakula kwa staili ya kiibada waliokuwa nanawa mafarisayo. Bwana akamwambia, "Ninyi mafarisayo, mwasafisha kikombe na saani kwa nje, lakini ndani yenu mmejaa unyang'anyi na uovu." Ni Luka sura ya nimesoma mstari wa 37 hadi wa 39. Rafiki mpendwa kushikamana na mapokeo ya wazee yasiyozingatia amri ya Mungu hutuzuia kukua katika kumjua Mungu na kumtumikia kwa furaha kushikamana na mapokeo ya wazee yasiyozingatia amri ya Mungu hutuzuia kukua katika kumjua Mungu na kumtumikia kwa furaha tena mapokeo hayo ndio chanzo cha mashindano na mafarakano katikati ya waumini mapokeo hayo ndio chanzo cha mashindano na mafarakano katikati kati ya waumini. Lakini kama tukijifunza kuzijua amri za Mungu na kumwabudu yeye kwa moyo wa, ma wa kumpenda, pasipo kuhusisha mapokeo ya mtii Mungu, kusingekuwa na tofauti za kiimani tunazozoona kati yetu. Kama tukijifunza kuzijua amri za Mungu na kumwabudu yeye kwa moyo wa kumpenda, pasipo kuhusisha mapokeo ya mtii Mungu, kusingekuwa na tofauti za kiimani tunazo ziona kati yetu bali Kristo angekwa kwetu ndiye yote katika yote Kristo angekwa kwetu ndiye yote katika yote tuombe Asante sana Mungu Baba yetu wa mbinguni kwa jina la Yesu Kristo kwa kuwa wewe ni mwema na fadhili zako kwetu ni za milele Asante Bwana Yesu Kristo kwa neema yako inayozungumza kwa ajili yetu Asante kwa ukovu, Asante kwa ukombozi. Asante kwa uponyaji. Asante kwa damu yako inayotuneneea mema wakati wote. Asante Roho Mtakatifu Mungu wetu, wewe unayetufundisha na kutuongoza na kutushauri na kutushuhudia yaliyo ya haki na kweli. Jina lako litukuzwe milele Bwana. Baba, asante kwa neno lako la uzima unalo tufunulia kila siku ili tupate kukujua wewe na kuzijua njia zako. Umesema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwako. Tunakuomba neema yako ituwezeshe kusikia e Bwana, tukapate kuishi. Neema yako itusaidie, ituwezeshe kusikia, tukapate kuishi. Baba, umesema nasi kwa habari ya kuchunguza mapokeo tunayoshikamana nayo katika maisha yetu. Tunakuomba utufunue fahamu zetu tukajipatie moyo wa hekima wa kupambanua mema na mabaya. Tusaendelee kuishi kwa kufuata mfano wa Mafarisayo bali tukaishi kwa kufuata mfano wako Yesu Kristo. Tupe ujasiri wako Ero mtakatifu tukaweze kusema hapana kwa mapokeo yote kikabila na ya yakidini yasiyokuti wewe Mungu. Tunakusi e mtakatifu Ukazidi kutujaza na maarifa ya neno lako. Ukatupe ufunuo na hekima ya kujua jinsi itupasavyo kuenenda katika mambo yote kwa kumtii Mungu na neno lake. Baba, tunakuamini na kukutegemea. Wewe utufanyaye njia mahali pasipokuwa na njia. Tunajaachilia mkononi mwako. Wewe Bwana ututunzaye na kutulinda na kutupigania na kutushindia kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa kuwa wema wako na fadhili zako zinatufuata siku zote za maisha yetu. Nasi tunaahidi kukaa nyumbani mwako milele baba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu Kundi Silo. Leo ni tarehe 15 Agosti, mwaka wa 2023. Mpendwa katika Kristo Yesu, tujifunze kuzijua amri za Mungu na kumwabudu yeye kwa moyo wote pasipo kuhusisha mapokeo yasiyo mtii Mungu. Bwana Yesu na atuwezeshe jina la Bwana na likaendelee kutuinua katika jina la Yesu. Amen.